Vi passar på och arrangörernas vägna hälsa alla hjärtligt välkomna. Det är 26 stycken föreningar, organisationer och politiska partier här i Malmö och Lundområdet. som står bakom det här arrangemanget som 10 timmar för alla. Vi har ett väldigt tjockt program. 15 stycken föreläsningar, 6 stycken filmer och kulturuppträdande här inne i matsalen. Programmen finns på alla väggar i korridoren. uppsatten. Tyvärr så har de här fina fyrfärgsprogrammen som ser ut så här de har tagit slut för att folk delade ut dem eh, vilket är bra för att de har de spridits men de är helt enkelt slutsatt om ni vill läsa mer information om vad föredragen innehåller om de är textade, om de är tolkade så framgår det på väggarna Ett föredrag har utgått det är Jenny Jonsén som skulle prata om matsuveränitet från UBB så att istället så har vi flyttat fram Oscar Garridos föredrag om koka lite längre ner så att han tar gett jonsens plats. Praktisk information: Rökning får jättegärna gärna ske en liten bit utanför dagen. I och med att det är sådana här trapphus som gör att det blir som en skåstena att rök dras upp i matsalen, Så man kan gärna gå bort en liten bit Om man vill röka. Parkering sker med fördel på gatan utanför och inte här inne på gården. Om man inte har parkering tillstånd, Vilket jag inte tror att det är så jättemånga här inne som har För att man måste vara anställd på skolan för att ta det Men Jag ska inte ordra sådär jättemycket mer En sak till Och det har att göra med lotteriet som vi gör där nere 10 kronor per lot Det finns jättemycket fina priser Och de kan köpa, köpa sig ner vid lotteribåret Dragning senare i eftermiddag Och någonting mer Programmet är nu uppkopierat i svartvit vid så då kan man ta läsare där. Men vi ska ha en introduktion här till Alban av Peter Cohen här i mottalen Så att jag tycker att vi hälsar honom välkommen med en varm applåd. Och han kan få presentera sig själv lite närmare. Tack. Jag heter som sagt Peter Cohen. Jag var född i Brooklyn, New York. I 1935 och jag växte upp i USA Kom till Europa 1959 Har bott i Frankrike, England och Sverige Folk frågar mig hur länge har du bott i Sverige Jag brukar säga alldeles för länge Men eh, det kan vi ta upp en annan gång eh, Jag ska tala om Alba eh, Och gå igenom de grundläggande principer Också bakgrunden till förekomsten av Alba och jag tänkte också att det vore intressant att jämföra Alba med tidigare försök att bekämpa imperialismens strävan efter världsherr och jag hoppas också, om jag inte pratar för mycket, att vi kan ha en givande diskussion. Alba, den bolivarianska alternativet, är den första försök att skapa regional integration i världens västra halvplott som är baserad på en ny vision av sociala välstånd och rättvisa med ett konkret innehåll som sagt, det är det första försöket åt regionala integration som har ett konkret innehåll en vision av sociala välstånd och rättvisa inklusive kanske framförallt i början kampen mot fattigdom allt i den latinamerikanska arbetarklassens intresse både industriella och jordbruksarbetare detta innebär ofrånkomligt att Alba är ett direkt angrepp på imperialismens styrkor i både Nordamerika och Europa. Grunden till Alba beskrevs i den dokument som antogs 2001 i Havana vid den San Paolo Forum detta år. Sveriges kommunistiska parti var inbjuden att skicka en observatör och det blev jag. Det var mycket, mycket intressant. På, I paragraf 136 av denna dokument det står Vårt mål är revolution. En omfattande omdaning av samhället. Jag pratade med den, de kubanska kamrater och de bekräftade att denna formulering skulle inte ha underskrivet av, av alla deltagare i den San Paolo forum i 1991. Vi, vårt mål är revolution. Vad hade hänt naturligtvis under tiden var att befolkningen och alla progressiva organisationer i Latinamerika drevs till vänster och blev mer och mer medveten om att den rådande ordning kun, kan inte och kunde inte fortsätta. Vad de hade sett sedan 1970-talet -tal, var en offensiv mot Latinamerika under nyliberalismens faner. Nyliberalismen är en mycket, en mycket konstig begrepp. Det finns vissa människor som menar att nyliberalismen är bara en konstig form av kapitalismen. Det är det inte. Det är kapitalismen i sin väsen. Och detta angrepp innebar bland annat eliminering av skydd för inhemska industrier. Aktiv stöd för produktion riktad mot exportmarknader. Eliminering av alla reglering av kapitalflåden in och utav ett land eliminering av alla restriktioner vad det gäller investering av utländska kapital privatisering av den offentliga sektorn inklusive pensionssystem eliminering av alla sociala försäkringssystem som gynnar arbetare och bönder nu det är klart att man lyckades inte helt och hållet med allting men det här offensiv hade ett förödande effekt för den stora majoriteten och ur denna situation har, har vuxit en medvetenhet, framförallt kanske, en medvetenhet om att det problem som orkas, orsakas av imperialismen kan inte lösas inom ramen för det kapitalistiska systemet ett mycket egendomligt exempel förekom under krisen i Argentina mitt på 90-talet det var en stor artikel i The Herald Tribune som eh, bland annat hade en intervju med en man som ägde en madrassfabrik i Buenos Aires han hade ungefär 20 anställda han var en typisk representant av vad vi skulle kalla för, för småborgerliga små företagare Föret, företaget håller på att gå i konkurs på grund av man, att man hade tagit på som jag sa förut alla restriktioner på import och madrasser från USA och Storbritannien, såldes till priser han kunde inte konkurrera med. Journalisten frågade honom men tycker du inte att frihandel är bra? Han sa, vi har haft tillräckligt med frihandel. Vad vi behöver är socialismen. Och jag måste läsa den två gånger. En, en, en Egen företagare i en små fabrik i, i Buenos Aires säger att han vill ha socialismen nu vad han menade med, menade med socialismen kan vi diskutera men det blotta förekomstavordet i hans mun ger en indikation av hur, hur långt och hur stor den här medveten hade, hade vuxit det står också i dokumentet från São Paulo Forum i 2001 i paragraf 140 att uh, jag vill påminna att deltagarna i São Paulo Forum kommer från alla, alla håll på vänsterkant. Det är kommunistparti progressiva eh, partier föreningar, fackföreningar och, och andra. Det står att marxistiska traditioner förenas i det Paulo Forum med de stora kontributioner som inspireras av liberation theology demokratiska radikalismen och en social orienterad vänster utan väldefinierade ideologiska aspekter dock, trots att the San Paolo Forum har inte en klar socialistisk definition och att inte alla deltagande organisationer har socialismen som mål i sina program, är samtliga deltagare överens om att avvisa den nuvarande kapitalistiska ordningen, vilken har som drivande kraft att erhålla vinster på den sociala rättvisans bekostnad, slut på citat för en marxist, som jag räknar med som en marxist, att avvisa kapitalismen kan i grunden inte betyda någonting annat än att bygga socialismen. Inte minst därför att den drivande kraft inom kapitalismen har alltid varit, som citatet, att erhålla vinster på den sociala rättvisans bekostnad. Det finns ingen medelväg mellan socialismen och kapitalismen. Trots Tony Blair, trots vissa partier inom den så kallade europeiska vänster. De reformer under de senaste 35 år som har drivits fram, så kallade reformer I Latinamerika, Sverige och andra länder har ofta drivits fram av partier som säger sig Främja den tredje vägen Och den tredje vägen, det är ingenting annat än kapitalismen Det vore just nu bra att precisera mycket kort vad vi menar med kapitalismen och socialismen i ekonomiska termer Under kapitalismen är produktions- och distributionssystem ägd av en minoritet och målet är en evig växande ackumulation av kapital för ägarna. Det är målet för all produktion. Under socialismen ägs produktions- och distributionssystem av majoriteten, de folk som faktiskt gör arbetet, och målet är att tillfredsställa den arbetande befolkningsbehov. Alla försök, menar jag, att upprätthålla ett hybridsamhälle är dömd att misslyckas. Kapitalismen kommer att få överhand precis som nu i Sverige. Abraham Lincoln sa en gång att ett samhälle kan inte existera halv slav och halv fri. Detta uttrycks i Havanna som att man får inte ha djävul i den ena hand och Gud i den andra. Förr eller senare. De som försöker förbättra samhället och samtidigt bevara vad som kallas för marknadsekonomin eller marknadssocialismen kommer att konfronteras med kapitalismens grundläggande motsättning. Den är en motsättning mellan produktionens social karaktär och privategendet. Låt oss anta för ett ögonblick att vi får ett besök några stycken från en annan planet kommer till Sverige onsdag eftermiddag klockan 14. De skulle vara helt förbluffade. När de tittade på vad händer inom produktion och distribution här. En fantastiskt komplex samordnade nätverk som fungerar mycket intensivt och ofta fungerar mycket bra. De skulle vara ännu mer förbluffade om de fick veta att poängen med allt den här är att maximera vinsten för ägarna som motsvarar mindre än 1% av Sveriges befolkning. I det São Paulo-dokument man uttryckte denna motsättning så här, i paragraf 77. Citat. Mänskligheten har aldrig haft så pass stora ekonomiska resurser och lidit samtidigt av så pass stora fattigdom, arbetslöshet och sociala och rättvisa. Slut på citat. Detta är den grundläggande motsättningen kapital inom kapitalismen. När diskussionen om Alba började för några år sedan. Fanns det säkerligen många som såg den som en intressant idé som förmodligen skulle vara begränsad till utbyte av olja från Venezuela mot läkare, sjuksköterska och tekniker från Kuba. Alba har blivit en första steg mot utbyggande av socialismen över hela Latinamerika och det är verkligen ett stort steg från år till handling under några få år och det är inte så vanligt. Jag tänkte att vi skulle kunna gå igenom några grundläggande principer som man har kommit överens om inom ramverket för Alba. För det första att handel och investeringar ska inte vara självändamål. Det ska vara instrument för att uppnå rättvis och hållbar utveckling. Utvecklingen ska innebära särskilda och riktade åtgärder som tar hänsyn till utvecklingsnivåer i de olika länderna på grund av att dessa utvecklingsnivåer varierar starkt. Och också ska man ta hänsyn till storleken av olika ländernas ekonomier. Man ska bygga ömsesidiga ekonomiska relationer, samarbete och solidaritet som uttryckas i speciella planer för de minst utvecklade länder i Latinamerika. Man ska se till att bygga upp en integrerad system för kommunikationer och transport mellan det latinamerikanska och karibiska länder inklusive vägar, tåg, tåg, körfart, flyg och telekommunikationer och jag var mycket intresserad i Havani 2001 att se hur många representanter det, det fanns från länder och organisationer i, i det karibiska havet ALBA innebär också stöd för hållbar utveckling genom normer som gynnar miljö. Det innebär integrering av energisystem för att försäkra stabila energitillförsel till latinamerikanska och karibiska samhällen. Det innebär främjande av investering av latinamerikanska kapital inom latinamerikanska och karibiska länder för att minimera och eller avskaffa beroende på utomregionala investering. Detta innebär bland annat skapande av en latinamerikansk investeringsfond, södra utvecklingsbanken och en organisation för omsättning ömsesidiga garantier för att ersätta världsbanken och EMF den internationella valutafond Fidel Castro, Fidel Castro skrev en gång att huvudorsaken till att Kuba har överlevt är att vi är aldrig blivit medlem i IMF jag tror han har rätt faktiskt, Alba ska försvara latinamerikanska och karibiska kultur och identitet med särskilt hänsyn och respekt för främjande av autonoma och ursprungliga kulturer. Man ska också etablera rimliga så kallade intellektuella egendomsrättigheter samt skydda den gemensamma arbetet mot multinationella bolagets rågirighet. Jag vet inte hur många av dem äh, till att sen minst 15 år, nästan 20 år har till exempel stora västerländska livsmedelsbolag eh, prospekterat kan man säga i Centralamerika som har en av de rikaste och mest diversifierad flora i världen de plockar upp 5-6 exemplar av en växt tar den hem till New York eller London analyserar den och identifierar substanser, naturliga förekommande substanser som kan användas i läkemedel då tar de patent på de här substanserna det måste innebära att de är ateister eftersom jag hade för mig att Gud hade skapat dem att växler. Men de tar patent på, på dessa substanser som de tar patent på gener. Och Alba ska sätta stopp för det. Allt det där betyder att Alba blir en kraftig verktyg för kollektiva åtgärder. För att reducera, omförhandla eller avskriva skulder till internationella banker och andra kreditinstitutioner. Alba skapar ett ramverk för framtidens Latinamerikas stater, vilket som jag förstod var en central idé i den ösgrundliga bolivarianska koncept Alba blir också en kraftig block för att förhandla utifrån en mer jämlig position med andra block som EU ASEAN eller till och med NAFTA Jag sa att man har gått från år till handling och specifikt har man Satt igång ett program för att uppnå alfabetismen genom hela regionen. En plan för gratis tillgång till hälso- och sjukvård över hela Latinamerika. Ett program för utbildningsstipendier. Ett social-, social och nödvärldsfond. Ett regionellt oljebolag Petroamerika. Ett regionellt radio- tv-nätverk Telesur Och en utvecklingsbank för hela regionen. Man kom ihåg den utvecklingsbank för Sydamerika som fanns i 70-talet. När Allende-regeringen kom till makt så ledningen för denna bank stängde av alla lån till Chile. Sverige var medlem av denna bank. De här utvecklingsbanken i den kapitalistiska ordningen fungerar som en sorts paraplyorganisation för privata banker över hela OECD. Den investeringsbanken gör alla utredningar, alla bedömningar och sen ger till de olika privata banker vad man kallar för tranche. Vi, vi ska låna dem 100 miljoner dollar, du kan ta 20 miljoner, du kan ta 15 och så vidare. När man stängde av lån till Chile protesterade ingen, inte Olaf Palma, inte hans regering. Jag vill också poängtera att i den moderna kapitalistiska ordningen det finns inget land i världen som inte behöver låna pengar. Punt slut. Tre månader eller så efter pinochet så plötsligt bestämde ledningen i den utvecklingsbank för Sydamerika att nu, nu kan man låna pengar till Chile. Och inte heller då kom någon protest från Olaf Palma eller hans regering. Alltså att man kan, den, den, den betydelse av en egen utvecklingsbank för Latinamerika är en mycket, mycket stor sak. Det äh, är mycket, mycket stor. Vi har sagt att det aldrig är ett ingrepp på imperialismens dominans. Och detta innebär bland annat en kamp mot en så kallad frihandel. Jag vill poängtera att ingen av de moderna stora kapitalistiska länder har vuxit upp utan en turmur. Alla, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och i synnerhet USA. Det var först efter den inhemska kapitalisterna hade ackumulerat så mycket kapital att de vill gå ut och investera den i andra länder att man kom på den här mycket, mycket vackra termen som heter frihandel. Vem kan vara emot någonting som är fri? Friheten är bara bra. Det betyder att i, i, i, i sak att kapitalisterna här är fritt Och jag tänkte diskutera fallet Mexico på grund av att det är en mycket slående exempel av vad frihandel betyder under kapitalismen. Den North American Free Trade Agreement, NAFTA, den kom eh, i kraft i 1994. Idag exporterar USA ungefär 150 miljarder vart av varor till Latinamerika varje år eller mer än ett tusen miljarder kronor ungefär två tredjedels av dessa går till Mexiko mestadels i form av subventionerade jordbruksprodukter samt industrivaror som används som så kallade inputs i utländska ägda fabriker i Mexiko efter NAFTA eller innan NAFTA hade man utarbetat en strategi och efter NAFTA tredje kraft så, så körde man strategi steg ett Dumpa kraftigt subventionerade amerikanska, så alltså USA, jordbruksprodukter i Mexico till priser som understiger mexikanska böndernas produktionskostnader. Resultat. Massruin bland Mexikos småbönder. Steg två. Inom det samma område bygger bilfabriker. General Motors, Ford, Nissan, Volkswagen byggde bilfabriker med en mycket mindre grad av automatisering än i hemländerna- just på grund av att de kunde få tag i fruktansvärt billig arbetskraft. Det var de ruinerade mexikanska bönder. Som exempel, i 1990, 1994 betalade General Motors 19 amerikanska dollar och 50 cents- 50 cents för en bilarbetare. I Mexiko samma år betalade man 1 dollar och 50 cents- det var en modell som var byggt på de ökända Maciladoras. Men Maciladoras sträcker sig eh, längs Rio grande eh, De här fabrikerna är överallt och de blev mycket, mycket lönsamt. I 1996 började Nissan från Mexico exportera Nissan-bilar till Japan och sälja dem där. Så det var mycket vinstgivande. Ni har kanske sett under senare år stigande BNP-siffror för Mexiko. Och det är mycket för De är mycket för dessa siffror. På grund av att Mexiko är en exportplattform. Hela ökningen av BNP beror på värdet av export. Inte bara från Maculadores men från alla de nya utländska ägda fabriker. Mycket, mycket lite av det värde som Mexikos arbetare producerar kommer de till Ett annat slående exempel är export av majs till Mexiko. En flod av billig majs, som är nästan grunden för, för, för, för kosten i Mexiko, startade efter NAFTA. Priset för majs i Mexiko gick ner 50%. The Carnegie Endowment, som är en relativt högerinriktad eh, stiftelse i USA, de gav ut en rapport 2003 där de berättade att 1,3 miljoner småbundarna var borta bara på grund av majs. Det finns massvis med andra jordbruksprodukter som flödar in i Mexiko. Men bara majs ruinerade 1,3 miljoner människor. Och enligt The Carnegie Report, detta har lett till omfattande miljöförstöring. Småbönderna var tvungna att sälja gårdar till stora bönder. Man kan kalla dem för kulakar. Dessa bönder försöker exportera produkter till Europa och andra delar av, av Latinamerika. För att göra detta måste de industrialisera storskaliga jordbruk. Vilket innebär att mängder av kemikalier ökar, ökar väldigt starkt. Och det är också mycket vattenintensivt. Och Mexiko har haft sedan flera år ett vattenproblem. Bland annat säger Carnegie en endowment. Stora mängder av kemikalier och konstgörelser har runnit ut och rinner ut idag i kt Biologiska mängdfall är också hotade. Snåbönder i USA använder ett mycket begränsat antal av nästan identiska majshygryder. Småbönder i södra Mexiko förvarar hundratals olika varieteter och de är uppenbarligen i en farlig position. Den så kallade frihandelsavtalen NAFTA har också haft fruktansvärda konsekvenser för USAs arbetarklass. Under tio år efter NAFTA försvann tre miljoner jobb inom industri och en representant av bilarbetareförbundet sa att vår huvudexport är nu arbetstillfällen. Alltså fallet Mexiko är ett klart demonstration av vad väntar med variationer alla latinamerikanska länder som sorterar under ett frihandelsavtal med USA och kom ihåg att det är inte bara amerikanska företag som har gått in i Mexiko och andra länder det är europeiska företag också denna bild av frihandel och det är sällan mycket sällan inom de stora svenska medier en annan sak som man har lagt märke till över hela Latinamerika är den förörande effekten på de, den distribution av förmögenheter och inkomster och det här är ett globalt fenomen jag har tittat på vissa siffror som indikerar förhållanden mellan de rikaste och fattigaste länder i världen. I 1820 var det 3 mot 1. Alltså de rika länder var ungefär 3 gånger rikare än de fattiga. I 1914 när det första världskriget startade hade det gått upp till 11 mot 1. 1950 35 mot 1. 1973 Pinochetkuppens år. 44 mot 1. Och nu är det väl över 80 mot 1. Den globaliseringen började inte för två veckor sedan. Globaliseringen är naturligtvis ett ord som betyder imperialism, Men man behöver ju Till exempel för några år sedan sa Mona Sahlin att vi måste sänka skatter i Sverige på grund av globalisering. Och ingen kommenterar särskilt mycket. Men hade hon sagt att vi måste sänka skatten på grund av imperialismen Då skulle det varit en riktig diskussion här, här i Sverige Världen var globaliserad för hundra år sedan 1907 Kapitalet från Europa och USA hade penetrerat hela Latinamerika Afrika hade delats upp Mellanöstern hållit på delats upp Kolonier hade grundats i Sydostasien redan på 1600-talet och Ryssland var då som Latinamerika har varit en guldgruva för västerländska kapitalismen. Vad har hänt under de senaste 60 åren eller så sedan andra världskriget är en stor, en stor intensifiering på grund av vad man, vad man kan kalla för den tredje industriella revolutionen. Det vill säga utveckling av plast, elektronik, informationsteknologi och kanske framförallt transport. Det här har möjliggjort ett nytt element i imperialismens här väl och det är att man flyttar produktion från hemländer utåt till exempel redan 1980 det fanns ett företag som hette Luxor i Sverige, de var landets största producent av tv och till och med datorer, mikrodatorer 1980 hade de flyttat produktion av tv-rör bildrör till Filippinerna och jag hörde på Lundsäck och att en journalist frågade har ni flyttat en produktion på grund av att L lönerna är lägre i Filippinerna Alltså, oh nej, inte alls Någon vidare förklaring förekom inte Hela tiden Under globalisering Låt oss säga från 1800-talet framöver Har kapitalisterna försökt Att integrera kolonier Och neokolonier I den globala system för produktion och distribution I Latinamerika, Afrika och Asien en amerikansk marxistisk ekonom som heter Harry Magdoff visade redan i 60-talet att om man tittade på vad vi, vi kan kalla för dem neokolonier deras export var nästan alltid beslutat till högst två typer av varor, en eller två i vissa fall tre, men de, de flesta av dem hade det deordrad de att exportera antingen borde Zink, kopper eller någonting annat Dagens situation måste sägas Mot bakgrund av kapitalismens kris Sedan 22 Då BNP ökning över hela OSCD Sjönk 50% Under vissa före år i 70-talet Tror kapitalister Jag har varit en flitig läsare av affärstidningar I många, många decennier De tror att den här var Vad man kallar för naturlig nedgång I affärscykeln men mot slutet av 70-talet började man fatta att någonting, någonting var på gång. Och det ledde till bland annat bildandet av The European Roundtable som skrev Maastricht-avtalet redan 1984. Och kapitalisterna började intensifiera på mycket, mycket tufft sätt deras ansträngningar att trycka vinster- ur de, vad jag kallar för de neokolonier neo bland annat det innebär en frenetisk sökande efter billigare arbetskraft vi vet att lönerna reallönerna över hela världen har sjunkit för arbetarklassen och till och med smågårdliga och en del av medelklassen jag kan informera er att när stora tyska företag under kriget, andra världskriget rekryterade arbetskraft från SS företag som IG Farben som är idag BASF Henshild Bayer, de betalade i dagens pengar 14 dollar för en hana en, en adult hana som kunde arbeta 10-12 timmar per dag 14 dollar per dag är en lön i Latinamerika och Sydostasien som förekommer inte i fabriker eller ute på plantas. Så att arbetskraften har blivit mycket, mycket billigare än vad, de, de, än vad man betalade under nazist, nazisterna i Tyskland Alba är naturligtvis riktad mot allt den här Och i detta sammanhang ska vi konstatera att alla försök att bryta loss från imperialismens grepp har straffats med praktiskt taget om angrepp militärt, ekonomiskt, politiskt oavsett om man har använt valrörerna eller tagit till beväpnad kanten. Ni vet förmodligen att Henry Kissinger sa en gång när efter Allende kom till makt att vi kan inte sitta här i Washington med armarna i kors och låta hela landet bli kommunist. Han sa också att det är USA som har rätt att bestämma diversifieringsgränsen alltså the limits of diversity i Latinamerika. Det det har sagt många gånger bland annat Winston Churchill om Marokko när det förekom en upprör i Marokko i 30-talet. Fransmän skickades och varna grövårdsförtryg och soldater och det var lite några vänster äh, representanter i parlamentet var upprörda Men Churchill sa Men ja, jag förstår fransmän helt och hållet de, de tänker inte överlämna landet till dess invånare. Och det har varit det har varit en, den ledande principen och det finns inget land som är för litet för att man ska angripa den om, om den, den avviker från, från den utstakade banan Litauen i 1926 så fort man valde en, en regering som bestod av kommunister och socialdemokraterna en brittisk plakat fem månader senare en statskupp och Litauen blev en fascistisk diktatur fram till 1940 vi kan tänka på Guatemala 1954 den enda som förekom i Guatemala där var köra bananer. Men det var United Fruit Company som ägde alla, alla mark. Dominikanska republiken i 1965. Lyndon Johnson var skiträdd för vad som skulle hända i Dominikanska republiken. Vi vet alla vad hände i Nicaragua. Det var en stor, stor halt mot USAs säkerhet. Grenada 1983 tycker jag är, är höjd. Ni vet förmodligen historien i Grenada. Granada vad vad var egentligen en en consortium av brittiska och franska bolag som byggde en flygplats för stora jetplan, så so att Grenada kunde utveckla en turistindustri blev identifierad som en sovjetkomplott för att bygga en flygbas och angripa USA och tittade det finns 670 stycken kubanska byggnadsarbetare där som är egentligen specialstyrkor. Så man bombade Grenada och enligt like Newsweek magazine man bombade ett sjukhus en hel eftermiddag Man hade för sig att det var en kommandocenter Och det var en, naturligtvis en olycklig, olycklig händelse Kuba naturligtvis är inte det största landet i Latinamerika Och alla, vi vet alla vad den har varit utsatt för sedan 1960 Jag tänkte vi kunde jämföra Alba med ett visst tidigare försök Att bruta sig loss från imperialismen den, den första var förstås den ryska revolution. Alltså jag sa förut att Ryssland var en guldgrubbe för kapitalisterna. Det är sannolikt att Nobelfamiljen tjänade mer pengar på olja från Ryssland än på dynamit. Det fanns 14 amerikanska bankkontor där. Och man kan, om man har rest till Latinamerika Man ser amerikanska banker överallt. Men då har det fler banker i Ryssland från USA, en enormt annat land, utanför, utanför eh, USA i Frankrike och Frankrikes ytterländska investeringar var 25% i Ryssland det var inte förintet att Churchill sa vi måste kväva bolshevismen i sin vardag. och så 14 nationer invaderade, man var mycket rädd att revolutionen skulle sprida och att man skulle förlora en fruktansvärd massa pengar enligt en sakrapid Britannica dog 10 miljoner människor av beväppnad kamp, svält och sjukdom 80% av och uh, uh, industri och jordbruksproduktionskapacitet förstördes gentemot 1913 då Ryssland var det mest efterbliven land i världen om vi jämför utvecklingen i den unga sovjetunionen med alldeles principer och program vi ser att allvar först har en fördel, den är inte ruinerad fysiskt, alltså den produktionssystem i, i jordbruk och industri den, den är den har bevarats. Då som nu var finanskapitals för imperialismen. Rysslands nationalskuld till Västbanken var väldigt stor och hade fördubblats under första världskriget. Om vi jämför med Latinamerika jag tror att de flesta väl vet att den så kallade skuldexplosion började i 1970-talet i samband med, som jag sa förut, den växande ekonomisk kris inom OECD. Det finns en mycket intressant bok som heter Of av en of av en ekonomisk hitman nu vi vet att den har förekommit men det är en amerikan som fungerar som för banker. och gick in i olika länder inte minst i centralamerika, Ecuador och andra länder på, på den stora äh, äh, halvkontinenten och, och förbered alla injektioner av av pengar, dessa injektioner var i form av lån och de paralyserade hela Latinamerika. Allt som gjordes, inte allt, men en stor del av de angrepp på arbetare och bönder under 70- och 80- och 90-talet var motiverad med att landet måste betala av sina lån. Vi har ränta, vi har remonteringar och vi måste, som här i Sverige, vi måste göra uppoffringar. Vem är vi? Det, det är alltid öppen för definition. Men i 1980 till exempel Bara för att klara ett års Amorteringar och, och Räntor, skulle Bra Brasilien Ha varit tvungen att fördubbla Sin export, vilket har aldrig hänt Inget land har någon gång ex Ökad export 100% Under ett år, så var det resultatet Man tar fler lån, och fler lån Och fler lån och, och befolkningen Dinglar under dem Alltså I Sovjet, en av de första första steg man tog det var att avskriva alla utländska lån och göra rummen icke konvertibel för att skydda den mot valutamanipulation nu det är orealistiskt att vänta att länderna ska nu plötsligt göra sina valutor icke konvertibel. men som jag sa förut att omförhandla eller avskriva helt och hållet Långt till IMF-sponsrade banker och Världsbanksponserade banker. Det är en huvudpunkt i alba programmet Och vad jag förstår, man diskuterar nu en etablering av en gemensam latinamerikanska valuta inom ungefär fyra år. Vilket är en rätt så, menar jag, en rätt så sensationell uh, uh, nyhet redan idag kan Banco del Sur reducera exponering till dollar och till valutamanipulationer genom att denna bank ska kontrollera flådet av investeringskapital inom regionen alltså ni har när ni, när ni reser som turister och man växlar, växlar pengar och det blir, det blir ett par kronor eller ett tusen kronors förlust när man växlar den det är på grund av att vi växlar 100-200-500 spänn men om man växlar 500 miljoner dollar. Man kan tjäna enorma pengar på mycket, mycket små svängningar. Och det är därför man ägnar så mycket tid åt att kontrollera dessa valutasvängningar. Om Alba kan blockera de här så kommer kostnaden för många, många investeringar att gå ner direkt. Alba har en annan fördel och det är dollarns situation. Dollarns position som... De facto reservvaluta är en av de viktigaste vapen för USA-imperialisternas ekonomiska dominans. Alltså dollarn under de senaste 50 år är en, en nödvändig för centrala banker att hålla, över hela världen att hålla stora reserver av dollar på grund av att oljan är noterad i dollar. Och dessutom är det också ofta en villkor från USA vill ha en lån som vi kräver att ni har en viss, en viss typ av reserv. Men en, en flykt från dollar har börjat. Fidel Castro för några år sedan, ni kommer ihåg, han sa att dollarn det gäller inte längre i Kuba. Vid årslut 2006 hade centrala banker runt om i världen redan 25% av sina reserver i euro och 9% i andra icke-dollarvalutor. Venezuela, vad jag förstår, har mer eller mindre distanserat sig från dollarn och gör oljehandel i euro och i byten. Iran har sagt till Kina att till Japan att de vill ha betalt igen. De vill inte ha betalt i dollarn. Över hela världen den här diversifieringen av centrala reserver pågår och även vissa borgerliga ekonomer i USA och Storbritannien, inte i Sverige här är ekonomerna mellan med, eller med astrologer, inte ekonomer men de har börjat upptäcka att USAs ekonomi är väldigt väldigt vackrande skulder, flyttning av jobb och att dollarn har blivit en mindre attraktiv valuta och det är en oerhört, oerhört styrka för, för um, Alba jag, jag hörde Ja för nästan tio år sedan i, i Kuba, att man såg fram emot skapande av en eurozon på grund av att man hade för sig, kubanerna, att Euro skulle vara en mycket, mycket fördelakt fördelaktig valuta just för, för Kuba. Vad det gäller handel, vi kan notera att Sovjetunionen försökte inte i 20-talet bryta av handel. Man behövde maskinverktyg och andra saker och det förekom ganska... Ganska tätt samarbete med med uh, republiken Man hade inte en stor guldreserv, man måste betala med jordbruksprodukter och det, det ledde till stora svårigheter för många år framöver. Alla har medlem inte sagt öppet att vi kommer att bedriva handel utanför. Men som jag sa förut, det blir mer en rättvis handel på grund av att man blir en block istället för ett enskilt land som, som är finansiellt kontrollerat av World Banken The World Bank eller EMF. Uh, en sak till vill jag notera. 45% av import till Mellanöstern kommer från Eurozonen. Och det för mig förklarar varför uh, Tyskland och Frankrike vill inte delta i angreppet på Irak. Den tyska premiärministern sa under. under uh, under pre preludium till angreppet på Irak om vi bombar Irak kommer hela Mellanöstern att explodera i våra ansikt och jag är övertygad att vad han menade var eurozonens export till, till um, Mellanöstern och jag är mycket, mycket intresserad av att, av att se vad händer vad det gäller kommersiella för förhållanden export från eurozonen till Latinamerika jag sa förut att man kan inte överdriva betydelsen av bankordelsur. Att ge länder i Latinamerika en chans att på ett integrerat sätt ta i tur med utländska finansiella makter. Jag skulle säga att världen Vi har också en militär situation som är svårt att bedöma. Inte minst mot bakgrund av katastrofen för USA i Mellanöstern. Efter den interventionskrig i Sovjet man försökte på vissa håll förlänga den. Churchill var äldre och under. Men man kunde inte. Man kunde inte få tillräckligt med pengar. och Europeerna var krigstratt efter första världskriget. Och eh, man kunde inte få trupper heller. Så Sovjet hade mer andrum fram till 35, 1935 när Västvärlden började finansiera en upprustningsprogram. Det är svårt att bedöma det militärläget i Latinamerika USA har baser i Ecuador och det är en riktigt stor bas I Colombia, i Peru, naturligtvis i Cuba, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, El Salvador Jag läste här häromdagen att den nya regeringen i Ecuador har sagt till USA Att avtalet om basen kommer inte att förlängas när den tar slut 2009 och i Washington ser man den här som en mycket mycket irriterande åtgärd och man försöker tala den ekvadorianska regeringen till, till sund förnuft dessutom, en, enligt min mening det verkar som att kriget i Colombia kan inte vinnas av USA jag tror att det är yttersluten att de kunde rekrytera tillräckligt trupper för att skicka mer till Colombia, de har nu enorma svårigheter att rekrytera Uh, unga pojkar och flickor för Irak den enda alternativ skulle vara Lego en le större Lego av mig och där också tycker jag att uh, tror jag att det skulle vara svårt jag vill inte säga att det inte finns en militär hot ett militär hot mot, mot Alba men jag tror att det är mycket mycket mindre än vad det skulle ha varit för till exempel 15 år sedan en annan sak som alla socialistiska rörelser har haft gemensamt det är kampen mot analfabetism vilket satts igång redan 1922 i, i Sovjet ALBA är, ja, det, det är en, en unik har en unik position i världen tack vare den kubanska program som vad jag har sett utnyttas, kan utnyttja både tv och radio för att få en spridning det förekom uppgifter nu att analfabet, analfabetismen är utrotad i Venezuela. Jag, jag kan inte bekräfta den, men jag har läst om den flera gånger. Vad det gäller produktivkrafterna, jag sa förut att Sovjetunionen 1923 var vad man kallar för basket case på, på engelska. Det, det var helt, helt förintat i alla länder är naturligtvis produktivt efter mycket och jämn men det finns en mycket bra bas hur långt har vi kommit? jag, tror, jag hade tänkt att tala om Comicon vilket är en direkt parallell med Alba för socialistisk integrering av ekonomiska verksamhet Kuba var en del av Comic-Con. men um, jag tror vi kan hoppa över den och bara ge ett exempel eh, av hur det fungerade och fungerar nu Komikon var byggt på en sorts paraply överenskommelse i, i alla de länder som ingick i den. Det var 450 miljoner människor i Östeuropa, Sovjet, Mongoliet, Vietnam och Kuba. Men idén var att det skulle inte vara någon överordnad dirigering av ekonomiska eh, utbyter mellan, mellan dessa länder. Det skulle vara eh, alltså bilaterala så att man blev av med en hel del byråkrati och källor eh, eh, eh, eh, till misstag. Den, den är redan på gång inom Alba. Ta till exempel Ecuador. Man har nu ett avtal med Venezuela. Att Venezuela ska raffinera olja från Ecuador. Ecuador håller på att nationalisera alla, alla oljefynder. Och eh, vinster från, från att sälja den olja ska hjälpa finansiera sociala program i Ecuador. Ecuador har kommit över, överens med Bolivien. Bolivien ska importera jordbruksprodukter från små- och mellanstora producenter i Ecuador. Och vi kan vänta, men jag, en lång, lång rad av, av södlandare överenskommelser. Återspeglar en av de viktigaste punkter i Alba. Den särskilda åtagande som man ska ta. Speciella hänsyn till de mer, mer utsatta och mindre utvecklade länder. Jag tänkte säga att det är inte lätt i västvärlden att hitta en objektiv utvärdering av Comic-Con. Till stor del på grund av att vårdliga ekonomer mäter inte ekonomiska verksamhet med socialistiska parametrar. Till exempel att bygga system som ger arbetarklassen rätt till kostnadsfri utbildning, hälsovård, arbete, bostäder, ett rikt kulturliv och pensioner som man kan leva på. Detta förutsätter stora investeringar. Men eftersom avkastning på dessa investeringar kan inte direkt mätas i pengar de betraktas som mindre mindre, uh, i, uh, mindre relevanta mål, i, i viss mån som en fara av vågarliga ekonomer och många, många fall, i många fall som gränslöseri Så när Albert sätter igång med att garantera den latinamerikanska arbet och bondklassen sociala rättigheter den, den är redan den kan inte bara vänta angrepp i media, men den är redan på gång tänk bara på det decennier av kritik mot Kuba och under senare år mot Chavez-regeringen att inte tala om de så kallade populister i Bolivien, Ecuador och andra länder i grund och botten går denna kritik ut på att brugstakerna håller på att fördärma Latinamerikas ekonomi och se från vårdlig håll är det korrekt man fördelar förutsättningar för att tillhandahålla vad som kallas för en gynnsam affärsklimat. Alltså kapitalisterna inser med all rätt från deras synpunkt att fördelningspolitik har gått snett i Kuba och Venezuela och håller på att gå snett i andra länder. I grund och botten är det här naturligtvis en fråga om fördelning av den nationella inkomsten och den nationella förmögenheten. Och i längden en rättvis fördelning är helt avhängande av äganderätt. rätt det, det är redan, ägande är i Sverige är, så att det är helt grött om jag uttalar mig som alla, alla går runt och vill inte prata om, men en gång i början 90-talet, jag var i en debatt med en människa som man sa han var från vänster någonstans, och han sa att den här med ägande det, det, det har ingen betydelse det är bara en praktisk fråga och jag sa visst det är mycket praktisk praktiskt det. det är därför de som äger aktier i privata banker är så jävla månader håller i dessa aktier och inte förlorar dem och vi har sett redan i Kuba man har en produktionssystem och en diskussionssystem som är i offentlig ägning. i Venezuela man är på väg i andra länder man är på väg och naturligtvis det här är mycket mycket oroande Därför att den som äger produktionssystemet, den äger landet. Och den beslutar om hur fördelningarna av resultat ska gå till. Jag vill nämna en sak till som jag ser som ett problem. Utöver, utöver det här mikrofon och jag kommer inte överens. Utöver imperialisterna och det är Brasilien. Jag såg Lula i Havana och han gjorde på mig en mycket, mycket negativ intryck. Inte minst på grund av att Fidel Castro Satt där Och under hela hans tal så gick Lulas huvud så Cara Fidel, Cara Var i 50 sekunder Men vad var mest misstänksam Tyckte jag var att han berättade ingenting för oss Om Brasilien Han berättade om hans chanser att bli vald Och efter att han blev vald så, så kom en hel del saker ut I dagsljus Han privatiserade pensioner Han garanterade IMF och Världsbanken att Brasilien kommer aldrig, aldrig, aldrig att missa en betalning på, på lån. Och eh, det är uppenbart så nu att hans del står mycket, mycket nära IMF världsbanken, och har nu gjort en överenskommelse med Washington för produktion av etanol i Brasilien. Som ni vet, miljöhänsyn, miljövård är en mycket, mycket stor del av, av andra. Just på grund av att det har, har haft en så pass Horribelt inverkan på, på miljön Lula har Omklassificerat 2 miljoner hektar Som degenererad mark På denna mark ska man plantera Sockerrör och sojabönor Och producera etanol För att exportera till USA Men enligt flera agronomer I Latinamerika är det inte alls Degraderad mark Det är savanna, regnskog, torskog Och flera stycken Alltså vattensystem som är befolkad av, av indianer och småbönder Jag ska också säga att det är en stor splittring i Brasilien nu medan den stora organisationen av marklösa bönder och Lula-regeringen Dessa bönder hade deras årskonferens under sommaren i, i, i Rio och de vägrade låta Lula komma och tala till dem Hur, hur Alba har, ska hantera Brasilien är betydligt det, det är bortom vad jag, jag, kan, jag, kan, jag kan säga. Jag vet att det finns redan stora, stora ska vi säga invändningar från, från Lula regeringen angående Backord och Sur och hur den ska fungera. Så det är en, en mycket, mycket viktig sak som vi bör alla följa i den mån vi kan. Alltså Jag ska avsluta med att säga att Alba är en del av den socialistiska tradition Och denna tradition innebär att man hjälper varandra man exploaterar inte varandra. Man koopererar. Man konkurrerar inte. Hela den borgerlig propagandaapparat bygger på myten om konkurrens. Och naturligtvis sett från borgerlig håll är det en verklighet för många människor i de kapitalistiska länderna. Men Alba har uppenbarligen i sikt att institutionalisera kooperation, öms ömsesidig respekt och hållbar utveckling. Det är just nu den enda internationella projekt som är inriktad på, på att de som utför det arbetet som behövs för att samhället samhälle kan fungera ska kunna leva och utveckla sig själv med dignitet och själv respekt. Jag har sagt många gånger under de senaste 5-6 år att jag ser Latinamerika som den svagaste länk i imperialismens kedja. Precis som Ryssland var det svagaste länk i 1970, Och jag är övertygad att en process som heter Alba, som har nu lanserats inom Latinamerika och Karibien, går inte att hägas. Alba kommer att lyckas. Tack så mycket.